Людина в постійному пошуку. Особливе місце серед першовідкривачів сучасності займають підкорювачі третього полюса Землі – гори Джомалунгма. На її вершині дме пронизливий вітер, температура вночі сягає мінус 60 градусів Цельсія. Першими це відчули новозеландець Едмунд Хілларі та гімалайський горець Тенцинг Норгей які в 1953 році змогли досягти висотного полюса планети. Іноді відразу кілька видатних досягнень належать одній сімейній династії. Так, швейцарський учений-фізик Огюст Пікар сконструював герметичну гондолу з алюмінію, у якій в 1931 році здійнявся на висоту 15 787 метрів за допомогою стратостата. Політ проходив у дуже важких умовах. Гондола була пофарбована в чорний колір, і в ній було дуже спекотно. Проте вже в наступному році Огюст Пікар установив новий рекорд, здійнявшись на висоту 16 940 метрів. Незабаром Жан Фелікс Пікар досяг висоти 17 550 метрів, установивши новий рекорд. Тим часом Огюст Пікар вже прагнув вивчати морські глибини. Разом із сином Жаком він створив батискав Трієст. Цей апарат був спущений на воду в серпні 1953 року і здійснив кілька занурень у Середземне море. Під час одного з них Трієст досяг рекордної на той момент глибини – 3160 метрів. У січні 1960 року Жак Пікар разом з Доном Уолшем зважився дістатись найзагадковішого місця планети – дна Маріанської западини. Занурення на глибину майже 11 кілометрів зайняло близько 5 годин, а час перебування на дні склав 12 хвилин. Після цього дослідники піднялись із царства Темряви. Глибоко шанують ім'я ще одного дослідника – французького океанографа Жака Іва Кусто. У 1956 році вийшов його фільм який вважається кращою стрічкою про життя морських глибин у світі тиші. Він отримав золоту пальмову гілку в камнах та премію Американської кіноакадемії «Оскар». Чи знаєте ви, що одним з найважливіших наукових результатів занурення Пікара і Волша стало виявлення високоорганізованого життя на величезних глибинах? Рекорд двох відчайдушних спіливців дотепер залишається неперевершеним.